«А хіба я прийшла сюди, щоб мене з'ясували розмір мого взуття?» Утон відповіла жінка. «Але ж я мушу з'ясувати адекватність вашої поведінки, шановна пацієнтко. Моя поведінка адекватна моїм почуттям. Причину саме цього я бажала встановити з вашою допомогою. Однак змушена відкланятися. До того ж я не пацієнтка, я лікарю велика містифікаторка. Ми не винні». Ви не розпізнали. Після цього вона хотіла заподіяти собі смерть. Уже негайно. Щоб не продовжувати розкидати тінь довкіл себе. Щоб заглушити голос спогаду і холод дійсності, замкнутої глянцем граніту чи мармуру, і власної неприкаяності поміж теплого подову суціль цвинтарних вітрів. Ні, вона таки відважиться ще, бодай раз у житті і заподіє собі смерть і дотримує до кінця усіх ознак адекватної поведінки. Та що, як хтось, схожий на неї, також приходитиме сюди після її смерті і розгортатиме її, як квітку, чи шаткуватиме, немов, капусту, здуватиме з її розсміяного обличчя порохи і павутину і тулитиметься до потемнілих грудей в надії видобутись під трави і каменю на солоди і той хтось буде щоразу інший, і йтимуть нещасні, як доповії, до прикритої землею без однії тіла, і жадатимуть розради, як бажає вона від інших. Цілую руку, шаную ваш гонор, падаю пляцком. Фіглярство, виявляється, і так немає міри, то навіщо йому сприяти додатково, Раз і ці панчохи набік, сюди вона прийде тоді, коли прийде. Тахта нерозіслана, темінь безпросвітна, терпіння рабське. Потяг летить і ніяк не долітає в Дністер. На горбі у білесенькій церковці тріскають дзвони, пожежа тягає небес.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 Присягатися треба у кольорові вічі. Вона сюди вже не прийде ні за що, навіть коли б їй платили. Сюди на цвинтар її принесли, тоді, коли прийшов її час. У той день вона була дев'ятнадцятою у списку місцевої ритуальної служби. І в неї, як у всіх решти, були чорні мари, і чорна домовина. За домовиною йшли нечисленні знайомі, співробітники, просто роззяви і власний чоловік. Він останнім після гробарів поправив стрічку на вінку із штучними квітами. Вінків із живими не було. Антимарія Маєш сьогодні здибанку, і усміхається він, поправляючи їй перекручену бретельку лівчика. Ти ж знаєш, не випускаючи шпильок із затиснутих зубів, вона підтягує ажурні колготи і попліскує себе по випуклому животові. Треба худнути. Він зручно моститься на дивані і міряє її поглядом з ніг до голови. А чому не з голови до ніг? Питає вона, не обертаючись від дзеркала, в якому відображається його посмішка. «Бо в тебе ще гарні ноги». «Гарні ноги?» «І на пенсії гарні». «О, не скажи», – зіскакує він з дивана і міцно притискується ззаду. «Може, не підеш?» – просить, беручись за верхній гудзик своєї сорочки. «Я ж домовилася». Він дивиться у слід голодними очима і каже на вздогін, коли вона вже береться за дверну ручку. «Купи по дорозі Валеріану, бо інші не здогадаються, поки не доведуть його до інфаркту». Вона майже летить над осінньою вулицею. Жінка у білому плащі із розсипаним чорним волоссям і сама собі здається розкішною. А чому б і ні? Молода, здорова, спокуслива, вона посміхається зустрічним перехожим у вічі. І вони думають, що ось він смисл життя, оця щаслива, усміхнена жінка, у якої немає проблем, а якщо і є, то вони легко вирішувані. Щаслива, певна річ, вона б не заперечувала. Щасливі люди, окрім об'єкта для заздрості, стають стимулом для здобуття щастя іншими. Зрештою, вони формують відчуття стабільності, чи бодай надії не на неї. «Омана, все омана», – думає вона, підминаючи зів'яли листя високими тонкими підборами модельних чобітків. І блиск старих латаних мерседесів – і новітня мода жіночого взуття схожа швидше на кайдани, Аніж на прикрасу для точних ніжок, І перламутри дорогих вітрин, І клеєні усмішки торговців квітами. Єдина цінність і справжність – Минаюча мить життя. Саме ось ця невловна мить, Що несе її як пір'їну поміж близком і нечистотами Старого втомленого міста – і втомлених людей. Дитиною вона пережила страшну драму розчарування, коли випадкова машина збила її класну керівничку майже що у шкільній брамі на очах чи не всієї школи. Її обожнювана вчителька, при завжди пишній зачисті й мальованих нігтях, лежала у місиві болота й снігу з некрасиво задертою спідницею з-під якої визирали короткі капронові панчохи, перетягнуті широкою гумкою, і фіолетові плавки, які різко контрастували з білими незасмаглими литками підсунутими панчохами.